Куди ви її тягнете? запитав Павло, кусаючи губи. Товариш майор наказав у карцер, я відміняю наказ. Пробачте, товаришу лейтенант, під мою особисту відповідальність несіть її у мій кабінет, наказав когут. Ми маємо наказ товариша майора. Якого майора? «Ліп'ятський». когут, тримаючись за кобуру, ногою відчинив двері до Олексійченка. Товаришу лейтенант, пошкодували б державне майно?» – спокійно помітив Карпо. «Розповідай», – роздратовано наказав Павло. Олексійченко розім'яв пальцями цигарку і запалив, не пропонуючи Павлові. «Що тебе цікавить?» – «Все», – знервовано відповів Когут. «Але давай з самого початку». Добре – «Добре». Карпо вмістився зручніше і не поспішаючи почав розповідати. Друже, повір, я всю ніч не столив очей у думав, гадав, як викрутитися. Можливо, в мене щось би й вийшло, якби Діана хотіла допомогти мені та слідству. Гарно поводилася, як це вона може інколи. Бачиш, Павле, на допиті вона була брутальна і непослідовна. Кричала, що ненавидить нас усіх, що ми кати та горлорізи. Я намагався її. Виправдати, але правду кажучи, вона не хотіла мене слухати. «І тому її кинули в карцер?» – гідко спитав Когут. Олексійченко відбувся кривим посміхом і здивовано повів бровами. «В карцер? Нічого про це не знаю. Мабуть, вона і справді скажена. Мені здалося, що твоя кохана хотіла вчепитися мені у горло. Може, їй це вдалося з кимось іншим?» «Ти так спокійно це кажеш?» – гірко вимовив Павло. «А я сподівався, ти допоможеш мені як друг?» «От я тобі як друг і раджу. Не побувайся за дурною жінкою. Менше б плескала язиком, не опинилася б тут. Не хвилюся. Я так зроблю, що ти в мене вийдеш непричетним». Павло дістав пістолет. «Я тебе вб'ю, друже. Байдуже, що це не допоможе». Мені все одно полегшає. Карпо спокійно закинув ноги на стіл. «Краще вбий себе. Так хоч винного покараєш. Пояснити? І задоволенням Павлику. Ти багато п'єш та швидко п'янієш. Кілька днів тому ти так набрявся зі мною, що виклав усе про себе, Діану та про своїх рідних. Всюди були люди, вони все чули». Знаєш, будь-хто міг написати анонимку. Але навіщо це комусь? О, друже, якби знати, навіщо людям слідкувати, плідкувати, зводити наклеп, багато проблем вирішилося б. Павло про таке не замислювався. Натяк Карпа, що він сам причетний до свого нещастя, підірвав його останні сили. Ну, поміркуй сам, наполягав Карпо. Все сталося після твоїх відвертих розмов у барі. А потрібно це було будь-кому. Ти не знаєш своїх ворогів в обличчя, але вони знають тебе. Мені справді дуже шкода, що так вийшло. Але Діана поводиться так, ніби все написане про неї правда. Вона кинула мені в обличчя кілька таких слів, що й повторювати соромно. Правду кажучи, я побачив перед собою зовсім іншу жінку. Де й поділася інтелігентна красуня. Кажу тобі, вона тільки добре маскувалася. Насправді, вона ненавидить тебе, мене, партію, нашу справу. Вона мені сказала, що збиралася навіть піти від тебе. Павло встав і пішов геть, не промовивши ані слова. Павле, я заміцну чоловічу дружбу, ніякі баби не посварять нас. Повір, вона тебе не варта. Хоче і тебе за собою потягнути, і тебе зламати. Кінець фрази кого уже не почув. У похмурій рішучості він прибув до полковника. «Щось ти довго збирався, ну сідай, запалюй та розповідай». Тепло зустрів його мітін. Павло почав з головного. Товаршу полковник, моя дружина стала жертвою мого п'яного наклепу. Вона невинна, і я готовий її захищати. «Де?» – поцікавився Мітін. «Ти вважаєш, ми для неї влаштуємо відкритий процес? Вистачить з неї і особливої наради. Повідомив вам вирок і працювати? Ні, так не можна. Вона ніколи не обмовить себе, хіба що після катування». Я оскаржу вирок, я не дозволю. Я люблю тебе як сина, посуворішав полковник, тому вибачаю хвилинну слабкість. Знаєш, Когут, я теж в юності мріяв про подвиги, самопожертву та кохання доскону. Але тільки тому я тут і досі живий, що вчасно зрозумів свої помилки і пристосувався до обставин. От так. Справу розпочато. Люди працюють. Коліщатка закрутилися, лише твоїм бажанням їх не зупинити. Що тобі пораджу? Іди до себе і твердо виріши, як жити далі. Навчися відповідати за свої вчинки, стань нарешті чоловіком. А за свою колишню не хвилюйся. Така баба ніде не пропаде, було б трохи розуму. Ну йди вже, стовбичиш тут, працювати заважаєш.